Ah, tjena grabbar, det är jag som har lojden i Gällivare. Ja, jag tänkte berätta lite om... Eh, på somrarna då brukar jag, då är det lite tråkigt upp i Gällivare så då brukar jag fara ner till Pite havsbad. Ja. Det är 27 mil, jag brukar köra på en och en halv timme. Ja alla ja, fall, så kommer en gammal kompis som heter Kent Olle, det är en spinke liten jävel, han kom förra vintern och sa han det, det, är otroligt men fan gör det för fixar fixa alla de här i Piteå? Ja fan så det är inga problem, jag ska lära ett trick Jag kommer ihåg första gången jag skulle hem till. och käka middag hos Berits föräldrar, de är ju lite finare folk så Jag tänkte, jag, fan får man styla till sådär? så här. de var lite på lyset så tänkte jag Då är det ju lite lättare, tänkte, ja fan ja, ja, ja. Om Han pratar lite roligt, är genallt, vet du? Då börjar de med löksoppa, vet du? Ja, så att bara släva i mig. Ja, jag gör lägen bra, vet du? så tittar direkt ner på hunden så tror de att det är han, vet du. Så jag tänkte jag ska gaffa tunga och slå en drill. Jag är i taget på tubborr, då, vet du? Låt låt, titt titt. Ja, ja, så. ja. Du, så. Ser näna, vänder sin, måste jag inte vända? Så lägger hon huden överens med ringen. I ja, helmeten lilla gulman så. Åh, ja, chef. Styrketräning i Gällivare hela vintern, vet du såhär. Ja, och de var ute, man sov, och de var lite sugna på bråk, vet du. Ja, de tittade på mig, vet du, men då vänder de bort flicken direkt. Vet Just. Äh, orna, ja, ordnar jag, vet du. Ja, fram, vet du. Jag tänkte, det gäller att uppföra sig väl, vet du. Annars spricker det med väl, vet du. Ja, fan på mig skinnjackan, vet du. Man har ju varit Gällivare, Gällivare nästare på 200 meter. Så. Jag har en sån här eh, tanga, vet du. De drar upp lite i röven med det jävla sexet vet du. Ja, i alla fall vet du. Och en kärring och någon satt mittemot Bergdots mussar då, Sigbryt heter det jävla. Vilket namn, Sigbryt. Ja, så tittade hon så sa han så... så jag, vad fan är det? Spyr då, ja. Åh jävla, då blev jag förbannad. Så jag retnade upp så tittade jag ner på dem så sa jag. Ska det vara på det här viset så får ni gå härifrån båda två. Ja, visst. Och sen vet du. Ja, I alla fall. Sen gick jag, vet du. Och sen bidrar det då, ner söderut. Kommer fram till Norrköping, vet du. Jävlar, där är brudarna, vet du. De är... Ja. De är som brudar det mesta. Alltså. Ja, ja, så gick jag. det hade inga problem. Brudarna var som Claesam. Jag problem problem, inte Olle. Så. Han kommer så sa. Det är ingen som tittar på mig trots att jag tränar hela vintern. Ja, men kan man åka upp och bara fråga vem som är kingen på beachen. Det är jag. Det är så... Ja, men hur ska jag göra då? Ja, fan så här, det är inga problem. Skaffa en sån här kropp och ett sånt intellekt så kan du vara med i rejset.